בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה ע"ד, מיוסד על תורה רט בליקוטי מר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהינו אבותינו, שתעזרני ברחמך רבים ותזכני להכניס אורחים, תלמידי חכמים, בתוך ביתי, ואזכה לקבלם בכבוד גדול ולכבדם בכל עוז ופאר, עד שיעלה לפניך מצווה זו של הכנסת אורחים, תלמידי חכמים, כי לא הקרבתי כסדרן. ובזכות זה תעזרני שאזכה להתפלל תפילתי לפניך בכוונה גדולה בכל לב הנפש, ובמחשבה זכה ונכונה לשמך הגדול לבד באמת, ובלי שום בלבול ורבוב הדעת, ובלי שום מחשבות זרות כלל. ותשמרני ותצילני מתפילות רעות, ושלא יבלבלו התפילות רעות את תפילתי הקדושה. ותתקן ותזכך את תפילתי, ותהיה תפילתי שלמה וסדורה בפי. ויהיונה אמרי לרצון לפני אדון קול, ותעלה תפילתי לפניך לרצון למעלה למעלה. ותעלה ותנסה להיות קטר לראשך, ותמלא כל משאלותי לטובה ברחמים. האזינה אדוני תפילתי והקשיבה בקול תחנונותי. ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך, הנני באמת אישך. ירב עליו שיחי, אנוכי אשמח בה אדוני כי תמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד עינם, ברכי נפשי את הדוני, הללויה.